Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Idite sad otvorite tamo ovaj da ne da ne ulazimo u sljedeći duji gusul da ne ulazimo gusto otvore a nije na kraju zadnje poglavlje zadnje poglavlje otahareta A to se ne kaže Pri namaza To je posuda Da znači, što ćemo zeti još da ne počinjemo gusul jer gusul ima više tema. Kaže kullu inain tahirun mubahun Svaka posuda čista, dozvoljena. Dozvoljena njena upotreba. Значи znači, pa kaže čista i dozvoljena. Dobro čista, jasno mubah. Nači ako nije muba, ako nije dozvoljeno, znači ukru neko uzeo čistu posudu ukru od nekog. Na? Kako je pravilo? je svaka posuda je čista i dozvoljena do jedan ne upotrebljava. Ne, ne ispravno. Zato što došla kullu ina intahin mubahin yajuzu istimala. Kaže svaka posuda čista mubaha dozvoljena je juzu to dozvoljeno, dozvoljeno, dozvoljeno, dozvoljeno upotrebljavati nju. Nema prirode, pa. Ne. ne piše, ne piše. Ne piše. Ne piše. Da razumelim da je filozofara jel. A kaže ja bi dobro kritika u prevođenju. Dobro. Ovaj samo malo. Znači hoće da kaže a to je stava inače Hanabila da, da nije ovaj posuda, ako je čista posuda a nije dozvoljena u smislu da je ukradena. Da u tom slučaju nije dozvoljno pretrebljavati i da je tada, da je tada ako sa njom iš, da je batil abdest. To ima stav kod Hanabila. A to je stav slabe, već umručenjaka kaže, nema vezi, znači ako osoba uzme tuđu posadu, ukrade i u njoj vode uzme i abdesti, abdest je jedna stvar, a to imaš haram što si ukruo, to dvije stvari različite. Ali on se tako uzeli. Tako kod Hanabila imate, ako klanjaš na ukradenoj posteki na ukradenoj tepihu, namast je batil il u krađenoj zemlji ukadaš nečiju zemlju klanajš na tu zemlji, kaže namaz ti batal dužum džumhurčenaka kaže namazi ispravan to je nešto van namaza tu svaš što si ukro kak je vez imaš sukru su ne znači, ima veze direktna namazom na imaš grijeh za krađu imaš grijeh zato a drugo je namaz samo malo kaže doka zato kaže džuze ste malo dozvoljeno upotrebljavati takve posude čista i e, koje su dozvoljene kaže lenahu tesela min jafne kariro posanik salan sam se iz Uh, posude, lavora, legenja. Te vada min teurin uh, uh, abdestio iz uh, uh, vrste posude, teura koja se zove uh, uh, sufrin. Uh, wa hijjaratin šta prevode hijjarati? Kako je znamo već Kaže, wa min kirba uh, wa i, uh, i davetim min, min qidhin. De prevodi ovo što je navio, šta ćemo ovdje kaminovati? So, Kako je znao kogorča abdestio se iz posuda i sličnije tanjiru od i kamena kao ljubih posuda od kože i u Ja, dobro. Koži. A njero bakra i kamera kao ljubih posuda od kože i u sličaju. Maja, dobro. Donom, ovaj, došlo u nekoliko, rivajete, nekoliko hadisa da su, da su spominjanje ove vrste posuda iz kojih se obdestila. Sa kojima on spominje tu navodi, mada nijem potrebe za to, jel, da se navodi sve u detalje uglavnom, znači, pojenta ovdje, znači, svaka čista posuda dozvoljeno upotrebljavana. A ovdje je spojent koje su čiste posude, koje su dozvoljene posude. E sad tu dolazi, dolazi to pitanje. I ovdje nije spomenutno jednu vrdupnu stvar, a to je, što ljudi prije koristili, koristili, za vodu su koristili kožnu, kožnu posuđe. Danas se to rijetko koristi su možda negdje tamo, nekim, negdje daleko od, od gradova. Prije su znači, koristili kože, pravili su od njih posude za, za, da su čuvali vodu, i koji su, ko, ona, iz koje su pili vodu i abdeseli iznita, i koristili uopće. Pa su onda postavili koja, koja koža je čista, koja nije čista, kada postaje čista, znači, inače u ovom se pogledaju o tome govori, s da on to ovdje nije spomenuo a bilo je prilično da na ovom mjestu se treba to spominj. Dobro, da mi zamišljaš bude što on spomenu. Kaže wa tahrumu ani tu zahaba kaže je posuđe od zlata i srebra, zbog riječi poslanika sa jednog hadis mu na lihi, la tašubufiyani tu zahaba walfidda, wala ta'kunu ta'kulu fi sihafi, kaže nemojte piti iz iz posuda zlata i srebra, wala ta'kulnu nemojte kaže jesti iz njihovih tanira, znači zlatnih srebrnih fe inneha u nastavku hadisa, fe inneha lehum fi dunja volakum fi lahire, kaže jer njima su te posude na, kome njima? Nemuslimanima, ne neki kaže, ahli kitabijama i tako da, je u svakom slučaju nemuslimanima, njima je na dunjalku, a vama kaže na ahiretu. Onda sa ovim, sa ovim hadisom su učenjaci, znači iz ove hadisa jasno zaključeno nije dozvoljeno, Ne, oni, pardon, da nije dozvoljno jest i piti iz ovih posuda. A za abdest kažu analogno tome. Analog tome, ako nije dozvoljno da se jedi i pije, a, a, kažu također nije dozvoljno da se uzme abdest i da se gusuli za ovakvih posuda. I to je ispravljan, stavi na tome većina učenjaka, i nekih spraveni da je ižma učenjaka, da nije dozvoljno abdest iz ovih posuda. E sad, da li je batil abdest, ako se abdesti, ili nije batil, to je pitanje. E, s tim da ovim hadisom još dokazuju tu da nije dozvoljeno upotreba zlata i srebra u osnovi, osim ono što je došlo pojašljeno kao izuzetak. E, za ženama je dozvoljeno da koristi zlato i kao nakit, u kraju s muškacima zabranjeno zlato došlo u do osnovi hadisima, a za srebro došlo do, dozvoljeno nošenje prst, e, prstena, mimo toga nije dozvoljeno da se koristi srebro. I to četiri mezeba su na tome. Analogno ovom hadisu, sa četiri mezeba su na tome. unutar mezheba i drugi učenjaci, neki koji nisu u mezebima smatraju da ovaj hadis ne ukazuje, mada manja skupina, da hadis ovaj ne ukazuje na zabranu korištenja srebra, korištenja kao ukras. Jedini, uh, uh, jedini valjan argument zašto muškarcu nije dozvoljeno da nosi srebrne lančiće, zlatne, jasno kod nada nije dozvoljeno kao ukras. A da nošenje srebrne lančiće uh, na rukvice ili nešto slično kao ukras, uh, šta, uh, zašto nije dozvoljeno, znači argument jedini koji ima smisla su potrebi u ovom kontekstu, jer ovdje je išlo analogno. Uh, analogija je ovdje slaba i mnogi su kritikovali analogiju ovaj, nošenje kao ukras na, odnosu na ovo. Uh, jedin argument je zabrana o muškaraca, da muškaraca ponaša žene, to su došli od do vjerodoslijih hadise. Da nije dozbil muškaraca da ponaša žene, ženom muškarcu. Jer muškaraca ako nosi kao ukras, ono paša žene, jer svojstvo je žena da se ukrasuju sa nakitom, a ne muškaraca. I to je, možete reći, kao neki jači argument u kojim je došla zabrana nošenja zlata i srebra kao ukrasa muškarcima. Izuzetak je prsten. Jedni kažu da je nošenje prste na sunet, drugi kažu da... U ovom se spomnio ove stvari. Da li je nošenje prste na sunet ili nije sunet? Uh, na osnovu toga što je po stanu imao prste na kojem je bilo urezano narod Mohamed Resulva. Dobro. Onda uh, postavljaj se da li dozvoljeno uh, posude od zlata i srebra držati kao ukras po zidovima. Nije dozvoljeno. Abdest jest. Pite iz nje. Ali da drži uh, na zidovima kao ukras da li je dozvoljeno da nije dozvoljeno. Na osnovu ovoga ovdje pa uh, većina učnjaka kažu da nema smetnika ukraslo sadrži u kući. Jer uh, šta je šta je smisao zabrane ovog ovda? Kaže zato što ovo pa sastavlja i razbacivanje. Upotreba zlata i srebra kao posuđe predstavlja oholos i razbacivanje rasipništvo. To su dva dva glavna dvije glavne mudrosti koje učinjaci navode zašto je došla zabrana korišćenja zlata i srebra kao posuđe ili čaše, ili za pijenje, za jedinje. Dobro, ne na, na odlutamo teme. Sljedeće kaže, dozvoljena je baba jesira, uh, min fida, dozvoljena, znači, jedna, uh, jedna kako se kaže, ona, uh, da se, uh, da se od sa srebrom, da se od srebra uzme i da se zakrpi, zavari, kako će, da se zakrpi posuda jer je, kaže posuda sad sallallahu ali wasallam se slomila, kaže fe tahada makan sha'bi uh, silsilatemin fida. Pa kaže ona je dio gdje se slomila, onda je, kaže oni, kako kaže, ne znam, koji je stručni izrad, zaletovo, za zavario za ili zalemio je uh, sa sa, uh, sa srebrom. To je kao izuzetak, znači to ispadne da je dozvoljeno kao izuzetak u malim količinama nošiti. Sin da imamo izuzetak za nošenje Došlo je, u osnovi nije dozvoljeno muškarcu da nosi zlato, ali dozvoljeno da nosi kao izuzetak, šta? Zub zlatni nastavi. Kakav je to izuzetak, kakav je to nužda, ako može staviti drugi nužda, zato što se ovaj drugi mimo zlata, čuje se, ostavlja neugodan, neugodan miri, čuje se i brzo se pokvari, pa je izuzetak dozvoljeno koristi zlatni zub, i muško i žensku, naravno, žensku, dozvoljeno svakako. Dobro, o, dozvoljeno također držka o sablji. Odoš da se uh, držka od sablje ukrasi, da bude dio zlatni na nekim krajevima. I to došlo u hadismu. Da je to, to sve izuzetci od opće zabrane, korištenja. Muškacima, naravno, muškacima nosi sablje. Dobro. Kaže, u Anijetu, ehli kitabu, on mušrikin, vati abim, ta ahiretun. kaže, posuđe ehli kitabija mušrika i njihova odjeća su čisti. Lijene nebije, sallallahu alaihi wa sallam, edafehu jehudijun, behubzin wa ihadetin uh, seneha. Jer, kaže vrvijesnik, salalaho, ali se ne mih gostio ga je bio, uh, bio židov, jevrij, sa hljebom i vrstom ovoj hrani, ovdje je vrsta hrani. Uh, Ota voda min mezaedit mušlikate i kaže uzeo abdest iz posude od mušrikinje. Ota voda omaru min min džarati nasranije, kaže omera djelano uzeo abdest od uh, onog čupa uh, ži, uh, kršćanskog. I bri, uh, čupa jeste a uh, ordenao nas samio te dokaze sa kojima kaže da, su, da, da je posuđel Kitabija posuđel Kitabija i njihova odjeća i mušrika da su čisti i naveo argumente dokazai tačno to ukazuje na to sin da ovo pitanje uđe da je da je poslanik sada uzeo abdest od uh, iako do došlo bolongu ram taj hadis od uh, od miješine, znači od kože od mješine muškinje koja je bila prolazila uh, tak Takav tekst hadisa ne postoji. Ona je prolazla dugi hadis u Buhari, taj dugi hadis, ona je prolazla nosila vodu, pa, je poslanik, pa su oni pili iz te vode, iz te mješine. Pili su vodu i dao je posljednik jednom, jednom koji je bio čunob da, da se on abdesi sa tom vodom. Ali da su oni abdesi, iz toga nema teksta hadisa nego se kao razumije. Tako da ovo što je naveo, a to je prvi naveo ovaj, Ibn Hadjar u svom bulugmu ramo ovaj hadis hadisa. Da su ashabi i posljednik uzeli abdest iz uh, iz mešjene mušike. Mušikine žene koja prokazana slabotu. Tu tekstu u hadisa nema. Glavno to je detalj jedan odgovora čovjeka, onju kad bude govorio o tom hadisu inšallah kad dođe prilika. Euh, a sada hođemo pa se. Spomenuo ovo gore, gore. Pa onda posle tog ože kaže kaže women is the halal mayitat wa najasat fa inahu neđis. Oni kaže ko halalju strvinu i nečiste stvari Kaže, njihova, njihove, njihova posuda je nečista. Zbog riječi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, la te fiha ila il el la teđidu gajraha fagsiluha thuma kulufiha. Uh, Upitan je poslanik, sada kaže, od ashabba, kaže, mi prilikom bitke osvanja dolazimo na mjesto gdje su ehli kitabije. I li jesti iz njihove posuda? Hadis, inače mu tefeku nalije. Pa kaže njima, poslanik, kaže, la te kulufiha, nemojte jesti iz njih. Osim da ne nađete, ne imate neke druge posude, operite ih i jedite iz njih. To je tekst Hadisa. A on u prijetunom kaže da su posuđe od Eze Kitabija i mušika kada su čisti i odjećaj posuđe, je tako? A onda ovdje daže ko, ko halali strvinu i nečistoću da, da, njihove, da njihova posuda nečista. Ovdje ima kontradiktornosti. Ispadni, jer uh eh, ovaj eh, eh, ehlikitabio o svinju tako svinjetinu. I loži do halalju sveto. A? Sigurno. O ne halalim. Ne o halalim. znači uzmemo ja to kršani o halalju svinjetinu i koristi se svinjetina u svom posuđu. Po ovom drugom zadnjem rečenici ispade da je njihova da je njihova posuđe je čisto. Je l' tako? Jelo nahaljaju svinjetinu. A u prijetnom kaže da, su, da je posuđe od kitabija čisto. Onda ovo ima kontradiktornost. A hadis ovaj koji naveo ovdje hadis govori upitanje o ehli kitabijama I on odgovara nemojte jest u tim posudama osim da ne nađete druga. Drugu posuđe pa onda i koristi. Koristi hadis o el-kitabija Za ovamo gdje je izdvojio Elikitabije prijetornom poglavlju, tako da ima ovdje neke kontradiktornosti. Ispravno je, ispravno je uh, uh, od ono je od ćemo i većina učenjaka, da je znači, posuđe od Elikitabija dozvoljeno. Da je dozvoljeno koristiti. Za ono u koje sumnjamo, da, je, da su koristili, ima, koristili u njemu alkohol ili svinsko meso, za koje sumnjamo, obo je za oprat. Za koje sumnjamo. Obo je za oprat, pa teko onda koristite. I to ukazuje ovaj zadnji hadis, znači kerahije da koristiš prije pranja. Kerahijet. Iako bi opropio u redu. Jer ne znaš ne, ne vidiš da imaš čistoća. Na osnovu ovog zadnjeg hadisa. Ovaj, a ovo što on kaže da oni kozvoljavaju, ovaj, to je vjerojatno premdijal možda nekog učenjaka. Tako da dodato komplikuje samo u stvari. Ovdje što još nije spominuto u hadisa, što ovdje on nije spominuto, ne znam jasno za pitanju, jeste razumijeli? E, što se tiče ovaj, kože, kožnih korištenje upotrebe kože. Došlo je doznajem hadisima i to je to je onaj u Fiskim knjigama spomenu, ne znam zašto ovo ovdje ne spomeno, da koža postaje čista saštavljenje. Koja koža? Govorim Ramkela, govorimo o koži uginule životinje. E, koža od zaklane životinje na šerijatski način ona je čista. Znaci hayvan, ovca krava, koza, deva koji se zakolju šerijaskim klanjem. Ta koža automatski čista. Ona se treba šta, vrši štavljenje što? Da se ne pokvari. Znate šta je štavljenje? U zadnji vrijeme ono stavi nekakvu sup, objesi da se osuši i tako dalje. Ode ono, meso se ono... O, znači, ne pokvari se taj dio, ne ucrva se. Svijedno, bila koža od, od, od, od krave ili od ovce. Imaju to, znači, stari ljudi to znaju kako se vrši štavljenje. Štavljenje znači čišćenje. Čišćenje u smislu od onog da se meso koje ostane ne pokvari. Da može se potrebljavati ta koža, da se osuši taj dio. E, a što se tiče hajvana koji ugine, od ovih, če je mjese doznali, jes pa uginu, znači ne treba bacat, recimo, krava ili konju uginu, ne treba bacat njih, može se ogult koža i korista koža, ali uslov mora se izvrti znači štavljenje. Šta je dokaz da koristi štavljenje? Vjerodostan je koji je došo ayuma ayhab induba faqad tahur koja god koža se štavi ona postaje čista imamo hadis mutafeku alehi buhari muslimu da su ashabe da, da prolazi pored posadnika i i vukli su ovcu uginuli htjeli da bacim smetnje pa rekao ova što je što je na iskorist pa kaže ovo poslač ovo strvina pa kaže uzmite njenu kožu njena koža je čista od ovce Ona je uginula životinja. Znači ovdje govorimo štavljenje za uginulu životinju. Ona kad ugini, postala čitava nečista. E, a onda da bi postala koža čista, mora završi štavljenje. E sad da je veliko razvijenje. To što se tiče ovih životinja, štavljenje drugih životinja. Također kažu štavljenje svi drugih životinja mimo svinje i psa. Na osnovu tekstu hadisa koja god Koja god koža se štavi, postaje čista. Znači, ispade i divlje zvijeri, tako? Raznorazljivost, i divlje zvijeri, i nedivlje, uglavnom sve životnje koje imaju. A onda ostaje, znači, pas i i svinja. Većina učenjaka smatraju da pas i svinja, da koža njihova, iako svi su štavljeni, da je ne nečisto. Unutar četiri mezeba ima učenjaka koji smatraju Da, da koža psa i svinje također potpada pod propis štavljenja. Ako su ukinu, uginuli, lubijeni i tako dalje da njihova koža ako se uzme da se štavljenje postaje čista da je dozvoljno koristiti. Ovo je vrlo ubitno, sad da, danas imamo savremene imamo danas raznoraze znači, od odjeće, od, od, od jakni, od torbica od ovaj čak ovih kauča Svega živog imamo da se porizvode od kože, od životinja, ili od zvijeri, ili od, od, čak od svinje, znači, često koriste od svinje. Ako uzmemo da je čista, koža stavljenja, je čista, obično svrši štavljenje, sva koža vrši sa štavljenje, da postaje čista, onda je dozvoljeno koristiti. Ako kažemo da nije čista, nije dozvoljeno koristiti, znači, kože od svinje. Što ti će divlji zvijer, imamo, došle su nam hadisi drugi po pitanju koristenja kože divlji zvijeri, da nije dozvoljeno. Mada unutar mezheba. Dva mezeba dozvoljavaju korištenje kože divljih zvijeri. Dva mezheba zabranjuju. Neki, neki unutar mezheba kažu jel da je me kruh. Na osnovu hadisa, pošto imamo mnogo hadisa u tom kontekstu, ispravno je bliže da treba izbjegavati, da, da je bliže da je haram. Da se koristi koža od divljih zvijeri. Da je bliže da je haram. I hadis, kontekst hadisa je jasn ko dan i hadisi su vjero To što su dva mezeba rekli da je dozvoljeno, da se koristi iz kog razloga znači to vjerata ili ni do do donji hadis do imama mezheba ili iz nekog drugog razloga smatrac može da drugi hadis pravagaju nad ovim hadisom u svakom slučaju ibrate u vjerodostojnosti hadisa bliže je da nije dozvoljeno da ljudi koristiti koristiti kožu a to obično koristi se za bunde onako nešto danas prodaje a što svinje i psa ali za najboli znači tekst hadisa euma havi koja god koža se štavi, postaje čista, da je bliže, da je time postaje čista, da ćemo je skupina učenjaka. Ali tijelo, naj bolje izbjegavati, bolje izbjegavati ako čovjek ima mogućnosti od, od kožu, od svijednje, psa. I time smo završili ovo poglavlje i sad možemo napraviti pauzu do sljedećeg prana.